Плювати. І минуле, і майбутнє, однаково мертві. Не оживити їх вже, не повернути. Рука ворухнулася. Я закричав, побачивши, як то тут, то там починають рухатися пухкі грудки землі. Я кричав, кричав, але ніхто мене не чув. Невже ніхто не бачить, як повсюди за пальці розривають цупку мішковину? Як підіймаються застиглі повіки, і у мертві невидюшчі очниці сиплеться земля? Мертві повстають, ті, кого ми вбили. Вони йдуть по мене. Їхня наступна жертва – тільки я. Тому що тільки я їх бачу. Копачі могил продовжують ліниво колупати землю. Потріскує, повільно холонучи, двигун вантажівки.